Минуло кілька годин і опинився переляканий на смерті зосім у тайній канцелярії. Допитував його сам Шувалов. Мусів розказати спершу і зосім усе життя своє в страшному для всіх начальникові страшної установи. Розказав він, що світське ім'я його – Захарій. Батько його був солдат, помер років 25 тому – Лишився і зовсім сиротою. Сяк так, навчившися читати писати, вступив до латинської школи. Років із 24 тому, з наказу синоду, його з іншими школярами перевели до московського шпиталю у лікарські учні. Пробув там і зовсім усього 4 роки, а далі кинув шпиталь. Утік до Троїцько-Сергіївського монастиря, постригся в ченці. І оце вже років із десять живе при церкві Володимирської Богородиці. Такий був короткий життєпис Ізусемів. Та не це цікавило Шувалова. Цікавили його негожі слова про царицю Розумовського. Побачив Ізусем, що брехати нема змоги. Признався відразу в усьому. Говорив, мовляв Кобякову і Антонію тієї лихієї слова а чув усе від удови Посадського Афім'ї, що приходила іноді до нього в гості. Мовляв, розказувала йому і зосимовіта жінка Афім'я, що двічі в Петербурзі була і сталася біда, двічі трохи задавлено стелею наслідника Петра Федоровича, а все те робить родина Розумовського. Одного разу, так, мовляв, розказувала Афім'я, навчив був Розумовський своїх черкас задавити Петра Федоровича сонного в ліжку. Та підслухав це один солдат чи матроси, розказав наслідникові. Той замість себе поклав у ліжку іншого. Тоді прибігли черкаси і задавили того чоловіка. А як ховали його, то Петро Федорович у голос всім говорив, це Олекси Григоровича удавленик. Та ще раніше, мовляв, розказувала фімія про те, що в Петербурзі спершу жила при Розумовському малоросійська дівка, а потім малоросіянин. Через їхнє чарування цариця стала великого князя не любити, а її ворожбити – все Олексію Григоровичу кажуть, хто що про нього думає, і де що робиться, що вони причарували царицю, що в цариці в убранні зашито волшебне подобно дякак рибка. Ото й породила цариця від Розумовського чотирьох немовлят. І все те робиться через чари лихії, бо ж у них в малій Росії – Багато чарівників. А чула все тея Афім'я від якої старої баби Степановни, що теж через чарівництво дивиться в воду і бачить, де що діється, і знає про все. І, мовляв, Тая Степановна цього року не допустила ворожбитів, що їхали з Малої Росії до Олекса Григоровича хоч їм назустріч з Москви висилали сорок солдатів. Далі розказував Ізосім про лиху пригоду, що трохи не спіткала його минулого року. Мовляв, навесні ранній того року прийшла до нього Афімія і розказала, що ось Єромонах за іконоспайського монастиря Афанасій нині померли, хоче його Ізосіма зіпсувати» кладе під поріг папірці з травами. Хоч і вчився і зовсім по школах, та в силу чарівництва вірив, як і тає Афім'я. Вірив непохитно, почав шукати в келії і знайшов аж два папірці. Подався тоді по пораду до Афім'ї. А що робити з тими папірцями? Як бути? Сказала тоді Афім'я, що стара Степановна – їй наказала взяти одного папірця і кинути на ріці в ополонку і дивитися, що з ним буде. Дав тоді і зовсім одного папірця бабі, пішла та з ним, а як прийшла пізніше до нього, то й розказала. Той папірець довго кругом крутився і насилу потонув. Перехрестився з радощів і зовсім. «Слава тобі, Боже, що мене від цього помилував!» Проминуло кілька день, прийшла знову Афім'я. Принесла в ганчірці якесь коріння і переказала, що це коріння дала Степановна і наказала носити Ізосімові повсякчасно, щоб ніхто більше його не зіпсував. Такі пригоди свої розказав докладно Ізосім на допиті. Та ще на одне питання треба було дати відповідь. Кому, крім Кобякова, переказував ті бабські плітки. Відповів і зосім, що казав іеромонахові Антонію. І той на це сказав, «Не дай Боже всьому тому бути і того чути. Слава Богові, що Господь Бог його височність зберіг». Розказував ще про всі ці нечувані речі знайомому своєму іеродияконові Нектарію. Закінчився допит – Вивели із зосіма, повели до тюремної ізби, а тим часом притягли до канцелярія і романаха Антонія. Була це ще хоч і молода людина, але хвороблива, нервова. Страшна обстанова вплинула на нього.